Luntrea De orbele sonore și cântecele toate au adormit în burgul târziei noastre nunți. Și în stăruitorul declin chiar tu renunți să întârzi pe culmea posomorâtă. Poate el doar să mai rămână. El! somptuosul crin al formei care urcă și se desprinde parcă, de malul apei unde tot gândul tău se îmbarcă, îndurerat, nesigur și silnic loengrin. Se îmbarcă, uite, lângă tufișul de ferigă el a zăriță rușul se înclină și domol desnoadă ștreangul putret cu zgrunțuri de nămol cei înnăsprește mâna și geme în verigă. O clipă cată în urmă, dar sur de doruri știu, îl mână încet spre fluviul obscur care l-aspiră, pe când mereu mai umed și spiră lângă spiră, priponul strânge brațul cu un șarpe cenușiu. Sfielnic gând, tu nu vezi cum luntrea frământată și lebăda grăbită spre sfintele păduri vor să-mi porunca? dar încă nu te îndur să lași ținutul vește de-al nunții de altădată. Zorește, iar pe faldul ușor de hiasint îmbracă întâi armura și vechea ta mândrie și înalță spre uitatul regat ce te îmbie statura ta turnată în luminos argint. Vei trece mari codri fremătători de plângeri, înfiorați de câte un romantic halali, își vor bolti frunzișul, o clipă vor cocli și coif și scut în jocul viridelor răsfrângeri. Zori neasemuite, apusuri de castele, aprinse sub metalul curat sor oglindii, iar străvezia noapte va crește și rodi prin apele armurii răsade întregi de stele. Și împânzind cu la lăuntricul untricul Păi înjeniși de acorduri și de eufonie, Va țese peste cuget o nevăzută ie De sunete fluide, ce se resorb și pier. Fugarnic sfânt, tu lasă ca fluviul să te poarte, Dar dincolo de luntre angustă nu privi, Căci apa ți va trimite și va întipări. Întunecată fața iubirii voastre moarte.